Ерік Емануель Шмідт. Мрійниця з Остенде З французької переклала Зоя Борисюк Гадаю, що ніколи доти мені не траплялася жодна людина, вигляд якої був би настільки оманливим, як у Емми Ван А. За першої зустрічі вона виглядала слабкою, скромною, зовсім не показною, маломовною і настільки звичною, непримітною, що її одразу забуваєш. Але відколи я доторкнувся до неї справжньої, вона інтригуюча, владна, осяйна, парадоксальна, невичерпна, невідступно мене переслідує, навіки затягнувши всі ті своєї звабливості. Деякі жінки нагадують пастку, в яку тебе ловлять. Інколи ти сам не хочеш за тих тенет виборсуватися. Емма ван, а досі мене там тримає. Усе почалося несмілого прохолодного березневого ранку в Остенде. Я завжди мріяв про Остенде. У мандрівках Мене скорше ваблять назви, ніж місця. Підносячись у небо вище дзвіниць, Мелодія назви звучить звіддаля, Розпросторюючись на сотні кілометрів І випромінюючи на всі бічі звуки, А ті породжують в уяві різні картини. Остенде, приголосні, їх голосні Малюють план, зводять мури, Увиразнюють атмосферу. Якщо містечко названо ім'ям якогось святого, Моя фантазія вибудовує його довкола церкви. Тільки на його звучання нагадує Діброву, Дубровиця, чи поле Подільськ. Вулиці заполонює зелень. Коли воно вказує на якийсь матеріал, Кам'янка, моя уява, зішкрябує зі стін тиньк, Аби вивільнити з під нього камінь. Коли нагадує про диво Богданівка, я розміщую поселення на стрімкій вершині, що височіє над рівниною. На підході до міста я передусім маю зустріч із його назвою. Я завжди мріяв про Остенде. Я міг би туди не поїхати, вдовольнитися мрією якби розрив із коханою не штовхнув мене в дорогу. Поїхати, геть із цього Парижа, переповненого спогадами про кохання, якого більше немає, негайно змінити повітря і клімат. Вихід намлювався мені на півночі. Ми ніколи не бували там разом. Щойно я розгорнув мапу, як мене наче магнітом притягнули ці сім літер, накреслені на блакиті Північного моря. Остенде. Поза тим, що мене заполонили ці сім літер, я пригадав, що одна моя добра знайома має адресу гарного помешкання. Кілька дзвінків, і справу полаходжено. Про проживання домовлено, валізки закинуто в авто, і от я прямую до «стенде», наче там на мене чекає моя доля. Оскільки слово починалося зі здивованого «о», а далі йшло пом'якшувальне «с», воно наперед підказувало моє замилування нескінченним пляжем із дрібненьким піском. Оскільки далі йшло «тенде», переростаючи в тендітний, я малював собі вулички в пастельних тонах, що лежали під мирним небом. Оскільки ж лінгвістичне коріння підказувало, що йдеться про містечко розміщене на заході, я розвертав будиночки фасадом до моря, на них постійно червоніли відблиски західного сонця. Прибувши туди вночі, я не знав, що й думати. Якщо в деяких моментах, Реальний Остенде збігався з моєю мрією про Остенде, він підсунув мені її різкі спростування. Хоча населений пункт містився на кінці світу у Фландрії, вивищуючись між безмежжям хвиль та безмежжям полів, і хоча їй пропонував широкий пляж і ностальгійну тамбу, він демонстрував, наскільки бельгійці спотворили своє узбережжя виправдовуючись необхідністю відкрити його для більшої кількості людей. Вищі за пасажирські пароплави прямокутники будинків, помешкання, що не мали смаку душі, але відповідали рентабельності в секторі нерухомості, я бачив міський хаос, що свідчив про жадібність підрядників, які прагнули загребти гроші середнього класу під час... Належної йому відпустки. На щастя, будівля, в якій я зняв увесь поверх, збереглася з ХІХ століття. Це вілла, побудована в добу короля зочих Леопольда II. Звичайна, є непримітна свого часу, вона стала винятковою сьогодні. Розміщена серед недавно збудованих висоток – що втілюють нульовий рівень геометричної вигадки, Прості, переділені на поверхи паралелепіпеди, поверхи своєю чергою переділені на квартири, квартири заткнуті жахливими абсолютно симметричними вікнами з димчастого скла, раціональність, що викликає відразу до раціональності, вона мала час причепуритися, змінюючи розмір і ритм своїх віконних прорізів, виступаючи тут балкончиком, тут терасою, а там, за скленим садом, сміливо вибираючи вікна високі, низькі, середні, навіть кутові, тоді раптом, як жінка, яка, розважаючись, ставить собі на чолі мушку під самісінький шиферний дах, утулила... Слухове віконничко. У розчинених дверях височила руда жінка, років п'ятдесяти, з широким обличчям у червоних прожилках. «Чого тобі треба? Чи тут живе мадам Емма Ван А?» «Правильно!» – пробурчала вона за сильним акцентом фламандської селянки, який підкреслював її вигляд вішальника. Я на два тижні зняв ваш другий поверх. Моя подруга з Брюсселя мала вас попередити. Так, звичайно. У тебе тут зустріч. Я попереджу тітку. Заходь, будь ласка, ну ж, бо заходь. За шкарублими руками вона вихопила у мене валізи, поставила їх у холі і по-дружньому різко підштовхнула мене у бік вітальні. На тлі вікна... Вимальовувався силует тендітної жінки в інвалідному візку, повернутому до моря, з якого небо спивало темно-чорнильну барву. «Тітко Емо, твій пожилець!» Емма ван А. розвернулась і почала мене розглядати. Інші на її місці пожвавилися б, і намагаючись сподобатись, привітали б і з приїздом. Вона ж... Заходилося прискіпливо мене вивчати. Дуже бліда. зі шкірою скорше зі зістареної руками, ніж зморшкуватою. Волоссям, у якому чорний колір, сусідів із білим. Хоча в сіру масу вони не зливались, а йшли двокольорними, контрастними пасмами. Видовжена обличчя Еми Ван А спиралося на тоненьку шию. Через вік... Чи в неї така манера? Її голова була схилена набік. Вухо майже торкалося лівого плеча, а підборіддя задерлося до правого плеча, так що своєю скошеною увагою вона здавалося і слухає, і оглядає. Порушити тишу довелося мені. Доброго дня, мадам. Дуже радий, що можу зупинитись у вашому домі. Ви... «Письменник?» Я збагнув суть пройденого огляду. Вона роздумувала, чи, схоже я на людину, здатну писати романи. Так, вона зітхнула, не би, з полегшею. Схоже, мій статус автора зіграв вирішальну роль у рішенні пустити мене в дім. Племінниця, яка стояла за мною, зрозуміла, що чужинець успішно склав тест на входини, і промовила своїм трубним голосом. «Що ж, піду закінчу готувати кімнати. Буде готово за п'ять хвилин!» Доки вона віддалялась, Емма Ван А проводжала її поглядом, яким зазвичай дивляться на вірного, але обмеженого пса. «Перепрошую за свою племінницю, месьє. Вона не вміє звертатися на ви. Розумієте, – в голландській мові використовується лише ти. Прикро позбавляти себе задоволення перейти з ти на ви. Куди приємніше було би користуватися мовою, в якій існує тільки ви, чи не так? Навіщо вона так сказала? Можливо, боялася, що я поводитимуся надто фамільярно. Я продовжу стояти... Трохи збентежений, вона запропонувала сісти. «Як цікаво! Я проводжу своє життя серед книг, але ніколи не зустрічала живого письменника». Кинутий довкола погляд підтвердив її слова. На полицях вітальні стояли тисячі книг, які частково захопили навіть територію їдальні. Щоб дати мені можливість краще їх розглянути, вона, мовчки, мов тінь, прослизнула на своєму візку між меблями і увімкнула лампи зі слабким відблиском. Хоча ніщо так не тішить мене, як товариство друкованих текстів, ця бібліотека викликала в мене відчуття незручності, хоч я її не міг зрозуміти чому. Акуратно управлені у шкіру чи полотно, томи виглядали імпозантно. Їхні назви та імена авторів були викарбовані золотими літерами, неоднакові за розміром. Вони стояли в розріз, небезладно, але й без надмірної симетрії, у певному ритмі, що свідчив про незмінний смак. Однак, можливо, ми настільки призвичайні до оригінальних видань, що управлені зібрання збивають нас із бантелику. Чи мені прикро не бачити улюблених обкладинок? Мені було складно сформулювати своє збентеження. «Даруйте! Я не читала ваших творів», сказала вона, певно неправильно зрозумівши моє сум'яття. «Не вибачайтеся. Ніхто не може всього знати. Крім того...» «Я ж ніяк не чекаю цього від людей, яких відвідую». Заспокоєна, вона припинила крутити кораловий браслет навколо свого худого зап'ястя і посміхнулася до стін. «Утім, весь свій час я присвячую тому, що читаю і перечитую, особливо остання, я багато перечитую». «Шедеври розкриваються лише після третього чи четвертого разу. Хіба ні?» «А як ви визначаєте шедевр?» «Я не проминаю тих самих уривків». Вона взяла оправлений у шкіру гранатового кольору Том і схвильовано його розгорнула. «Наприклад, Одіссея». Я розгортаю твір на будь-якій сторінці, їм насолоджуюся. Вам подобається, гомер, Месія? Ну, звичайно. тому, як її райдужна оболонка потемніла, я зрозумів, що вона оцінила мою відповідь як легковажну, а то й розв'язну. Тож спробував розгорнути більш підхожу думку. Пригадую, як часто я ототожнював себе з Улісом, бо він виявляється радше хитрим, ніж розумним, бо не квапиться повертатися додому. Убожнюю Пенелопу, не зневажаючи жодної з гарненьких жіночок, які трапляються йому в мандрах. Власне, в цього Уліса так мало доброчесності, що я відчуваю себе близьким до нього і вважаю його сучасним. Думка, що аморальність сучасна цікава, хоч і наївна. З кожним поколінням молодим здається, що ганш придумали саме вони. Яка зарозумілість? У якому стилі ви пишете свої твори? У своєму. Вони не вписуються в жоден стиль. Дуже добре. Підсумувала вона професорським тоном, підтвердивши, що я таки склав іспит. Чи дозволите подарувати вам свою книжку? А ви привезли книжки з собою? Ні. Натомість я певен, що в книгарнях Остенде... Ах так, книгарні. Вона вимовила це слово так, ніби би воно нагадало їй... Якусь давно забуту річ. Бачите, месьє, це бібліотека мого батька, викладача літератури. Серед цих видань я живу з дитинства, не відчуваючи потреби поповнити його зібрання. Тут іще стільки творів, яких я досі не переглянула. Скажімо, он там за вами, Жорж Сант, Дікенс. Мені залишилося відкрити по кілька їхніх томів. У Віктора Гюго також. Характерним для генія Віктора Гюго є якраз те, що завжди знайдеться якась сторінка Віктора Гюго, якої ти ще не читав. Точно. І мені спокійно жити ось так, під захистом в оточенні велетнів. Саме через це тут немає новинок. Повагавшись, вона вимовила новинки, обережно їй неохоче, ледве ворухнувши губами немов якесь вульгарне, а то й непристойне слово. Слухаючи її, я збагнув, що справді йдеться про комерційний вислів, придатний для назви якоїсь модної речі, але не підхожий для означення літературного твору також усвідомив, що в її очах я лише автор-новинок, такий собі постачальник. Хіба після виходу романи Доде чи Мопасана були не новинками, запитав я. Час поставив їх на належне місце, заперечила вона, так Немовби би я бовкнув якусь грубість. Мені так хотілося нагадати їй, що наразі власне вона показала свою наївність. Утім, відчуваючи себе не вправі суперечити своїй господині, я обмежився діагностикою причини свого дискомфорту. Ця бібліотека не дихала. Вона застигла, наче музей, 40-50 років тому. І не розвиватиметься доки її власниця відмовлятиметься влити сюди бодай трохи свіжої крові. «Вибачайте мою нескромність, месьє, ви приїхали один?» «Я приїхав, щоб оговтитися після розлуки. О, пробачте, мені дуже прикро. Я завдаю вам болю, нагадуючи про це. Пробачте». Сердечність, переляк і несподівана знервованість підкреслювали її щирість. Вона докоряла собі за те, що з головою занурила мене у вир неприємних спогадів, і, затинаючись, розгублено додала «Осте, Анде, чудова місцина для любовних страждань! Невже, гадаєте я, зможу тут одужати?» Вона пильно глянула на мене, наморщивши брови. «Одужати? Ви розраховуєте на одужання?» «Так. Хочу, щоб загоїлися рани. Сподіваєтеся, що вам із сим поталанить?» «Звісно, що так». «Дивно...» Прошепотіла вона, розглядаючи мене так, наче ніколи доти не бачила. Останні планки сходів... Зрипіли під вагою племінниці. Задихана вона постала перед нами, і, склавши короткуваті руки на безформних грудях, урочисто мені заявила. «Ну от, можеш поселятись. Всі кімнати твої там у горі. Вибирай собі кімнату сам. Іди за мною, будь ласка. Герда проведе вас, шановний месьє. Відтоді, як у мене, проблеми зі здоров'ям». «Я займаю тільки перший поверх. Це дає мені змогу віддати другий поверх вам. Там вам буде дуже зручно. Можете брати книги, якщо потрібно, за умови, щоб поставити їх на місце. Дякую». «Герда принесе вам сніданок у кімнату, якщо ви не встаєте надто рано». «У пів на десяту мене цілком у влаштувало б. Чудово. Тоді до побачення і приємного перебування. І звідки те навіювання взялось?» Я відчув, що вона належить до жінок, які чекають, щоб їм поцілували руку. Так доречно. Щойно я підійшов, як вона простягнула мені руку, над якою я схилився згідно зі звичаєм. Племінниця розглядала нас як двох блазнів, тоді знизала плечима, вхопила валізи і рушила вгору розхитаними сходами злакованого дерева. Коли я виходив із салону, голос «М. Іван А.» мене зупинив. «Месьє, я тут міркую над вашими словами». Щойно ви сказали, що сподіваєтеся на загоєння. Нехай вас не бентежить моя реакція. Це було схвалення. Я вам цього бажаю. І навіть буду цьому дуже рада. Дякую, мадам Ван А. Я також буду цим утішений. «Бо якщо ви від цього відійдете, то в будь-якому разі все те було нічого не варте. Я сторопів. Вона уважно поглянула на мене і безапеляційно заявила «Від головного кохання отямитися неможливо». На цьому її руки запустили коліща та візка і за три секунди вона знову застигла перед вікном у тій самій позі, в якій я її перед тим застав. На горі я побачив інтер'єр, декорований із безперечним смаком, трохи перевантажений і жіночний, старомодність якого додавала йому шарму. Після оглядин я вибрав кімнату із блакитними синицями, названу так через тканину якою було обтягнуто стіни. Вицвілі тони бавовняного полотна в японському стилі надавали їй невловимої вишуканості. Влаштовуючись, я намагався вхитритися, щоб серед безлічі дрібничок вивільнити місце для своїх речей, але цей декор як барокова скульптура за черепашок мав сенс лише в їхній незліченності. Герда порадила мені кілька ресторанів, вручила в'язку ключів і пішла, бо мала на велосипеді подолати десяток кілометрів, що відділяли її від домівки. Я зупинив свій вибір на найближчому до віли церцея готельному ресторані, але прогулянку відклав на завтра і геть сп'янілий від морського повітря заснув. Тільки-но випростався під важкими стьобаними перинами, що вкривали моє ліжко. Спустившись уранці вниз, після принесеного гердою ситного сніданку, гриби, яйця, картопляні крокети, я не здивувався, побачивши Емуван А на посту біля вікна. Оскільки вона не почула, як я спускався, а денне світло нестримно заливало кімнату, я зміг краще розглядіти риси та поведінку моєї господині. Навіть нічого не роблячи, вона не виглядала незайнятою. Різні почуття відображались у зіницях, думки морщили, її розгладжували її чоло. В уста втримували тисячі слів, що хотіли би з них злетіти. Ущердь виповнена багатим внутрішнім життям, Ема Ван А ділила себе між романом, розкритим на колінах, і хвилями мрій, що заполонювали її, тільки-но вона підводила голову і скеровувала погляд на бухту. Здавалося, наче курсують два кораблі. Корабель її думок – і корабель книги, і в кожного свій шлях. В ряди годи, коли вона опускала повіки, їхні струмені на якусь мить зливалися в єдиній хвилі за кормою. Далі ж її корабель плив своїм курсом. Вона читала для того, щоб не дрейфувати одній. Читала не для того, щоб заповнити духовну порожнечу, а для того, щоби супроводити надто потужну творчу думку. Література служить кровопусканням, аби не допустити лихоманки. Ема ван А, напевне, була дуже вродливою навіть у старшому віці. Проте недавня хвороба, крововилив у мозок, за свідченням Герди, відіслала її з розряду античності на блушиний ринок. Відтоді її м'язи ослабли, а струнке тіло схудло. Вона здавалася такою легкою, що її пористі кістки могли от-от зламатись. Підточені артрозом суглоби утруднювали її рухи, проте вона не звертала на це жодної уваги, доки в ній палав вогонь. Її очі залишилися чудовими, великими, бляклого, блакитного кольору, і по цій блакиті пропливали хмарки з півночі. Моє вітання відірвало її від роздумів. Вона глянула на мене блукаючим поглядом. Цієї миті я сказав би, що її щось мучить. Аж ось з'явилася посмішка, справжня, нелицемірна. Як прояснення серед надукеанського клімату. О, добрий день Чи добре спалося? Вже й не пригадую, коли я так міцно спав. Тепер іду пізнавати Остенде. Я дуже вам заздрю. Приємного дня мись є. Кілька годин як кружляв по остенде заглиблюючись не більш як на двадцять хвилин у вулички, щоразу повертаючись до бульвару чи на дамбу, як чайка, яку кличе морський простір. Північне море мінилося барвами устриць від зеленувато-брунатного відтінку хвиль до білого перламутру піни. Ці змінені тони з дорогоцінними витонченими полисками несли мені відпочинок – від яскравих спогадів із Чорного моря, ясної блакиті та жовтого піску, від яскравого хроматизму, такого ж первісного, як дитячий малюнок. Через ці пом'якшені тони, що нагадували про насолоду, яку відчуваєш, куштуючи в ресторанчиках морепродукти, це море видавалось іще й солонішим, ніколи доти не бувавши в Остенде. Я віднаходив у ньому спогади, дозволяючи відчуттям дитинства заколисувати мою свідомість. Засукавши до колін штани, я ступав по піску, що поколював мені підошви, зате потім їх винагороджувала вода. Як і колись, я по тісточки зайшов у хвилі, боячись ступати глибше. Як і колись, я почувався зовсім маленьким, під тим неосяжним небом, серед нескінченних хвиль. Людей довкола зовсім мало, самі старенькі, чи не з цієї причини старі, так цінують узбережжя. Тому що плаваючи не маєш віку? Тому що знову повертається смиренність і прості радості дитинства? Тому що коли будівлі її торгові заклади реєструють час, що минає – Пісок і хвилі зостаються незайманими, вічними, невинними. Пляж зостається тим садом, над яким час немає влади. Я купив креветок, з'їв їх навстоячки, вмочуючи в лоток із майонезом, і попрів собі далі. Повернувшись близько шостої вечора на віллу Церцея, я був захмелілий від вітру і сонця, з геть замріяною головою. Ема Ван А. обернулася до мене, усміхнулась і, зауваживши мій стан радісного сп'яніння, змовницьки запитала: то, як пізнання Остенде? Щось неймовірне? І куди ж ви дійшли? До порту. Чесно кажучи, я не зміг би зупинитися тут, не маючи змоги. Вийти в море. «Он як? То ви залишились би в Остенде, лише за умови кудись вирушити? Суто чоловіче міркування. Ви правильно розумієте. Чоловіки стають моряками, а жінки – дружинами моряків. Потім – удовами моряків». Чого ж можна чекати, коли все життя мешкає школу порту на краю землі? Відчувши недоладність запитання, вона, не відповідаючи з симпатією, дивилася на мене, спонукаючи продовжувати. Тож я вів далі чекати від плиття. Вона знизала плечима, відкидаючи це припущення. Повернення? Її широкі сірі райдужні оболонки втупились у мене. Мені здалося, що там промайнула скарга, але голос твердо це заперечив. «Можна згадувати, месьє, згадувати!» Її обличчя відвернулося до моря. Вона знову була такою зайнятою, не би мене тут уже не було. Вона вдивлялася у дилину так, як я розглядаю чисту сторінку і мріями... Рішуче туди линула. Про що ж вона згадувала? Ніщо під цим дахом не свідчило про її минуле, все належало попереднім поколінням. Книги, меблі, і картини. У мене виникло враження, що вона, як та ворона, прийшла сюди з украденим скарбом і віддала його на зберігання, задовольнившись оновленням тканин на занавісках і стінах. Піднявшись на гору, я запитав племінницю. «Гердо, ваша тітка сказала, що присвячує свої дні спогадам про минуле. Що ж такого вона собі пригадує?» маю уявлення. Вона не працювала. Залишалася старою дівою». «Справді?» «Це цілком певно. Ніхто не знав якогось чоловіка у бідолашної тітки Еми. Ніколи!» Родині це відомо. Знаєш, тільки на мова заходить про месьє чи весілля, вона стуляється, як черепашка. Розірвані заручений. Наречений, який загинув на війні. Невдача, яку вона назвала драмою, і жаль, за якою вона так культивує. Аби що... За часів, коли родина була значно більшою, дядьки її, тітки намагалися підшукати їй підходжу партію. «Так-так, цілком прийнятних наречених. Фіаско за фіаском із є, повіриш?» «Цікаво. Залишалася самотньою? Це-то так, я не змогла б. Я вийшла не за найгарнішого хлопця на узбережжі, але він принаймні в мене є, дав мені дітей». «Таке існування, як у моєї тітки. Ха! Краще одразу ж покінчити за собою. Проте вона не виглядає нещасною. Треба віддати їй належне. Вона не скаржиться. Навіть тепер, коли сили її полишають, а збереження розтанули, як сніг, вона не скаржиться. Ні, вона обертається до вікна, усміхається і мріє. По суті, вона нічого не пережила». Зате намріялась. <хи> Герда мала рацію. Ема жила де інде, не серед нас. Чи в цій манері тримати голову? Перехняблене обличчя на тоненькій шийці. Не було чогось нахиленого, що створювало враження, ніби ці мрії виявилися надто важкими. Після цієї розмови я про себе почав називати її мрійницею. Мрійницею з Остенде. Наступного дня вона почула, як я спускався, і рушила мені назустріч, котячи свій візок. «Чи не погодитися випити зі мною кави?» «Злюбки?» «Гердо, принеси нам два горнятка, будь ласка!» І прошепотіла для мене. «Її кава...» як вода після полоскання шкарпеток, така неміцна, що й немовля не знервує. Герда гордо принесла нам два паруючі горнятка, не би наше бажання погуманіти при цьому піллі робило честь її кулінарним здібностям. «Мадам Ван А, мене взяло заживе те, про що ви змусили мене думати в перший вечір. Що саме...» Я швидко оговтуюся після того, що погнало мене з Парижа. Тож я небагато втратив, потіншивши з тим зв'язком. Пригадуєте, ви стверджували, що отямитися можна лише від того, що було неважливим. Натомість від свого головного кохання оговтатися не можна. Колись я бачила, як блискавка вдарила в дерево. І відчула себе дуже близькою до нього. Буває момент, коли ти гориш, коли себе спалюєш. Відчувати таку напругу просто нестерпно. Потім залишається лише попіл. Вона обернулася до моря. Ніколи жоден пеньок, навіть живий не відродив стовбора всього дерева. Несподівано в мене виникло враження, що вона сама у своєму візку була таким, знерухомленим на ґрунті пеньком. «Мені здається, що ви говорите про себе», лагідно промовив я. Вона здригнулася. Раптово тривога, майже паніка – Змусили пальці ворухнутися, дихання почастішало. Вона задля годиться вхопила горнятко, ковтнула каву, обпеклася, сипанула чортами з приводу того, що вона гаряча. Я удав, що не зауважив її маневру і долив до кави води, аби знизити температуру. Коли вона оговталася, я все-таки додав – «Знаєте, я нічого у вас не випитую, мадам Ван, а я шаную вашу таємницю і не буду до неї підбиратись». Ковтаючи, вона уважно розглядала мене, випробовуючи мою щирість. Упевнившись, вона нахилила голову і прошепотіла зміненим голосом «Дякую». Настав час, коли я міг подарувати їй одну з моїх книжок – куплених напередодні. Я дістав її з задньої кишені. Ось, я приніс вам свій роман, як на мене найбільш вдалий. Мене дуже втішило б, якби при нагоді ви його прочитали і оцінили. Вона спинила мене з ошелешеним виглядом. «Я... але... це неможливо...» і піднесла руку до серця. Бачите, я читаю лише класиків і не читаю новинок. Так, останні публікації. Я чекаю. Чого саме ви чекаєте? Підтвердження репутації автора. Щоб його творчість було визнано як таку, що заслуговує на місце у справжній бібліотеці, щоб він помер, чи не так. Ця фраза вихопилась у мене мимоволі. Те, що Ема Ван А. відмовлялася від мого дарунка, мене обурило. Ну, то так і кажіть. Найкращі автори померли. Не хвилюйтеся, зі мною теж так буде». Якогось дня я теж пройду через підтвердження кончини, і, можливо, вже наступного дня ви мене читатимете. Звідки ця людь? Невже так важливо захоплюватиметься мною ця стара діва чи ні? Навіщо мені, щоб вона мною цікавилася? Вона випросталась у своєму візку, намагаючись стати якомога вищою, і, хоча була нижчою за мене? Зміряв мене поглядом. «Месьє, з огляду на мій вік і регулярні напади, вам не слід бути таким самовпевненим. Я піду раніше за вас, і досить скоро. І зникнення аж ніяк не додасть мені таланту, як зрештою і вам». Візок розвернувся і вона запетляла між меблями бібліотеки. Хоч як сумно, але обоє маємо визнати, ми з вами не перетнемося. Вона зупинила коліща перед монументальним вікном, за яким котилися хвилі. Інколи істоти, створені для того, щоби спалахнути взаємно, не зазнають великої судженої їм пристрасті – бо хтось із них надто молодий, а хтось надто старий. І додала надтріснутим голосом «Шкода, мені хотілося би вас почитати». Вона відверто страждала. Справді бо, ця жінка перевертала всі мої думки на виворіт. Я підійшов до неї. «Мадам Ван А...» Я був смішним, коли так скипів. Ідіотом, коли приніс цей дарунок. Огидним, коли хотів його вам накинути. Пробачте мені. Вона обернулась до мене. В її зазвичай сухих очах я помітив сльози. Мені так хочеться проковтнути вашу книжку, але я не можу. Чому? Уявіть... Що вона мені не сподобається. Від самої думки про це вона затремтіла від жаху. Її пристрасність мене зворушила. Я їй усміхнувся. Вона це помітила, і у відповідь усміхнулася теж. Це було б жахливо. Ви такий симпатичний. Виявившись кепським письменником, я вже не буду вам симпатичним. «Ні, станете смішним. Я так високо ставлю літературу, що не змогла би сприйняти вас як посередність». «Вся, гетюся, надміру вся, вона так і вібрувала щирістю. Мене розбирав сміх. Навіщо так страждати через кільканадцять сторінок? Несподівано я побачив нас такими зворушливими». Годі зваритися, мадам ван, а я забираю свій роман. Погомонімо про щось інше. Навіть це неможливо. Що саме? Розмовляти. Я не можу розповісти те, що хочу. Хто ж вам не дозволяє? Вона затнулася, поглядом пошукала допомоги до в'їл, оглянула полиці, щоб знайти якусь підтримку там намірилася щось сказати, стрималась і мовила погаслим голосом. «Я сама». Зітхнула і з жалем повторила свою відповідь. «Так, я сама». Раптом, глянувши мені просто у вічі, з вічайдушною енергією заявила, «Знаєте, я була молодою, я була звабливою, Навіщо вона це мені казала? Який у цьому зв'язок? На цей раз ошелешеним виявився я. Вона наполягала, похитуючи головою. «Так, я була чарівною і коханою». Я не сумніваюсь. Вона розлютовано мене оцінила. «Ні, ви мені не вірите». «Чому ж вірю?» «Зрештою, це неважливо. Мені начхати на те, що думають чи думали про мене. Мені не лише на це наплювати. Я сама була першою причиною всіх тих помилкових речей, що про мене розказували. Я сама їх спровокувала. Що саме про вас пліткували, мадам Ван А?» Власне, нічого. Пауза. Нічого. Зовсім нічого. Вона знизала плечима. Хіба герда вам не розповіла? Про що? Про це нічого. Моя родина вважає, що моє життя було беззмістовним. Зізнайтеся, ну. От бачите, вона це букнула. Моє життя – ніщо. Проте воно було багатим – моє життя. А це – ніщо. Повна омана. Я підійшов ближче. Чи не хочете розповісти? Ні, я обіцяла. Перепрошую? Я... Обіцяла зберегти таємницю. Кому? Е, чому? Відповісти? Значить, почати зраджувати. Ця жінка мене вражала. У цій старосвітській панноці вирвав сильний, загартований темперамент, у якому шаленство уживалося з проникливим розумом, що вмів користуватися словами, як кинджалами. Вона обернулася до мене. «Мене кохали, а вже ж так, як буває дуже рідко. І я кохала так само, так, так само, якщо таке можливо». Її очі затуманилися. Щоби підбадьорити, я поклав руку їй на плече. «Нікому не заборонено розповідати історію свого кохання». «Мені заборонено, тому що в ній задіяні дуже важливі особи». Руками вона ляснула себе по колінах, наче намірялася змусити мовчати тих, хто хотів розповісти. «Навіщо ж тоді я стільки років мовчала?» Якщо тепер ту мовчанку порушу, як мої постійні зусилля буде зведено на нівець? Її вузлуваті пальці вхопилися за куліщата візка, сильно крутнули їх, вона виїхала з вітальні і зачинилась у своїй кімнаті. Виходячи з віли Церцея, я на тротуарі натрапив на Герду, яка сортувала відходи, розподіляючи їх по різних сміттєвих бачках. Чи ви певні, що ваша тітка не пізнала великої пристрасті? «А, цілком. З неї часто насміхалися з цього приводу. Якби щось було, вона про це розповіла би сто років тому». Хоч би для того, щоб їй дали спокій. Вона з оглушливим тріском спресувала три пластикові пляшки, довівши їх до розміру закрутки. Я все-таки наплягаю, Гердо, був в цьому переконаний. Ха, видно, що ти заробляєш на хліб, розказуючи Небувальщини, ну й уява в тебе. Її коротковаті руки. Розривали картонні коробки так, не мов би йшлося про аркуші цигаркового паперу. Раптом вона застигла, втупившись у двох чайок, які пролітали над нами. «Ммм, оскільки ти наполягаєш, я пригадую дядька Жанна. Так, він дуже любив тітку Емму. Колись він поділився зі мною дивною річчю». Всі чоловіки, які залицялися до тітки Емми, втікали від неї чим душ. «Чому?» Ха, Вона казала їм неприємні речі. «Вона? Неприємні?» «Він це повторив. Дядько Жан. Ось і результат. Ніхто її не захотів». Якщо проаналізувати те, що дядько Жан казав, то рече вона нікого не схотіла. Здивована племінниця застигла, почувши таке міркування. Я вів далі. Якщо з чоловіками вона була такою ж вимогливою, як і з письменниками, можна бути певним, ніхто не міг сподіватися на милість. Оскільки ніхто досить підхожий їй не трапився, вона робила так, щоб їх знеохотити. Насправді, ваша тітка воліла залишитися незалежною. Хм. можливо», – неохоче погодилася племінниця. «А це доводить, що коли вона їх відсторонювала, то лише тому, що хотіла захистити місце для того, кого оберігала, єдиного, про кого не розповідала. «Тітка Ема? Подвійне життя?» «Бідолашна!» – Герда скептично забурмотіла. Тітка цікавила її лише як жертва. Вона її любила, її лише жаліючи, а то її трохи зневажаючи. Якщо тільки в тіченій поведінці можна було припустити певну раціональність чи багатство, Герду це більше не цікавило. Таємниця її не інтригувала. Пояснення тим паче, хіба що вони були б. Непристойними. Герда належала до людей, для яких зрозуміти означає принизити, романтичне й величне залишалося чистим маревом. Я волів би блукати весь день. Та погода скоротила мою екскурсію. Мало того, що мою зосередженість тривожив недоброзичливий вітер, і з темних низьких хмар на додачу. Почали падати великі холодні краплі дощу. За дві години я вже дістався вілли церцея, і тільки но ввійшов, до мене кинулася герда, в її голосі звучала паніка. А моя тітка в лікарні в неї стався напад. Я відчув себе винним. Вона була такою розгніваною, коли я її покинув, що емоції напевно. Призвели до серцевого нападу. Що кажуть лікарі? «Я тебе виглядала, аби піти до лікарні. Тепер я піду. Хочете, щоб я вас супроводив?» «Хвора ж вона, не я. А потім у тебе є велосипед?» «Лікарня – це не сусідні двері. Чекай тут. Так краще я повернусь». Я скористався її відсутністю, щоб оглянути вітальню. Намагаючись розвіяти тривогу, я взявся вивчати вміст полиць. Там стояли класики світової літератури, були також і повні зібрання творів, авторів, які мали свій сезон слабий. Але тепер ніхто не виявляв до них ані якісінької шани. Тож несподівано я замислився, про ефемерність успіху і минущість будь-якої слави. Такі перспективи мене засмучували. Сьогодні читачі в мене є, а чи матиму я їх завтра? У своїй дурості письменники припускають, що, залишивши щось за собою, вони стануть безсмертними. Але як довго триває це дещо? Якщо я вмію звернутися до читача XXI століття, то що мені відомо про читача XXIII століття? А саме це питання – чи не є воно зарозумілим? Чи мені слід його відкинути? Може, мені варто позбутися таких претензій? Погодитися жити в теперішньому, лише в теперішньому, і радіти тому, що є – не сподіваючись на те, що буде. Не усвідомлюючи, що за аналогією ці міркування підсилювали мою тривогу про здоров'я Емми, я поринув у своєрідну прострацію, яка поглинає час. Я аж підскочив, коли Герда голосно закричала, стукнувши за собою вхідними дверима. «Не надто серйозно! Вона прокинулась!» Вона одужає. цього разу обійдеться. Он як. Себто тривога даремна. Так, якийсь час лікарі за нею спостерігатимуть, а потім повернуть її мені. Я розглядав простакувату Герду, її широкі як і таз, плечі, забризкане веснянками обличчя, короткуваті руки. Ви дуже прив'язані до своєї тітки. Вона знизала плечима і мовила, як щось очевидне. «У бідолахи є ж лише я!» На цьому вона крутнулася і рушила торохкати каструлями на кухні. Наступні дні виявилися для мене досить неприємними. Герда, як із піпетки, крапила мені новини про свою тітку, яка далі перебувала в лікарні. Потім, немовби через те, що Ема-Ван-А не захищала місто своїм слабким тілом, туристи почали штурмом брати Остенде. Великодні свята я цього не знав. Завжди знаменують початок сезону на північних пляжах. Тож, починаючи зі страсної п'ятниці вулиці, крамниці, пляжі, заполонили приїжджі які розмовляли багатьма мовами – англійською, німецькою, італійською, іспанською, турецькою, французькою, хоча голландська все-таки домінувала. Подружжя її родини прибували юрмами. Я ніколи не бачив стільки дитячих візочків водночас, наче тут була своєрідна шкілка для вирощування дітей. Тисячі тіл, устеляли пляж, хоча термометр показував лише 17 градусів – а вітер далі увівав нас свіжістю. Чоловіки, сміливіші за жінок, підставляли свої торси блідому сонцю. Для них йшлося про те, щоб, роздягнувшись, показати радше свою відвагу, ніж красу. Це було змагання самців, яке не стосувалося самок. Однак, бачно залишались у довгих чи напівдовгих штанях, їхня сміливість обмежувалася торсом. Оскільки кожне літо я проводив на Середземному морі, мене дивувало, що довкола видно лише два кольори шкіри. Білий або червоний, бронзовий, траплявся рідко. Серед цього північного населення жодної засмаглої людини, лише світла чи обпечена шкіра. Серед мертвотно-блідого та яскраво-червоного лише молоді турки не без ніяковості, виставляли на показ свої тіла кольору карамелі. І вони трималися разом. Маючи проблеми з пересуванням поміж людей, псів, яким заборонявся вхід на пляж, які все-таки натягали свої повідки, щоб дотягнутися до піску, взятих на прокат велосипедів, на яких не можна було проїхати, аут із педалями, які рухалися ще повільніше. Я сприймав цей хаос – як навалу. Втім, за яким правом я вживав таке слово? Чому я дозволяв собі вважати інших варварами, тоді як випередив їх усього на кілька днів? Чи того, що я мешкав у Еммиван А, було досить, щоб я перетворився на аборигена? Неважливо. Я відчував, що разом із господиною в мене відібрали Їостенде». Тож я справді був щасливий, почувши сирену швидкої допомоги, яка привезла її на віллу Церцея. Санітари посадили її в інвалідний візок у холі, і доки Герда розмовляла з тіткою, мені здавалося, що стара пані геть знемагає, час від часу кидаючи на мене погляд, який заохочував мене залишитись. Коли Герда кинулась до кухні готувати чай – Ема Ван А. обернулась до мене. У ній щось змінилося. Вона мала рішучий вигляд. Я підійшов. Як минуло ваше перебування в клініці? Нічого особливого. О, ні. Найважче було чути стукотіння спиць, коли Герда плила коло мого узголів'я. Патетично, чи не так? Коли в неї випадає вільна хвилина, замість узяти книжку, Герда вишиває, маніпулює гечком, терзає вовну. Щось у цьому плані. Я ненавиджу жінок, що все це роблять. Чоловіки їх також ненавидять. Хоча, згадаймо селянок, Гаранських островів на півночі Ірландії їхні чоловіки повертаються до них, якщо повертаються тільки у вигляді решток, які роз'їла сіль і зригнуло море, і ті пізнають їх лише за в'язкою светрів. Ось як буває з в'язальницями, вони притягують самі лише трупи». Мені потрібно з вами поговорити. Звісно, річ.